Gasi, irigarai, egunan. Egunan. Behi ona da, Euskal Zinema gintzarako, gain nagusigisa, sartzea olako esparguetan, udako Unibertsitatea unta nadibidezaz? Uh, bai, bai, bai, noski, behi hona da, uh, guk uh, gure proposamena izan da, e, eh? hor, um, Josu Martínezekin uh, duela, fa, joan den urtean, egin dugu uh, ikerketa bat uh, uh, Euskal Zinemaaren inguruan, hori Euskal Ipaj Euskal Egean, Eta orduan e, ikerketa hori burutu dugunez joan den e, abenduan, e, berarekin eta beste e, ikerlari batzuekin. Pentsatzen ginuen e, egokia izan zetekela plaza hortan lehen emaitzen e, agertaraztea. Ikusten da, ere, azken urte hauetan, pixka bat e, gehiago lehen planu dela euskal zinemagintza. Bai, hori e, bai, da. Badu hori, zonbait e, urte ikusten dela ipache euskal legian e, izan direla aldaketak... E, Uh, orain arte, egia da, Ipache Euskalegia ainit filmak eta lujalde batzen, uh, Filmak eta ainit zerakartzen ditu, izan da ere Ipache Euskalegia film batzuen uh, gaia edo ez, baina beti uh, filmatua zen Eta hor oh, lehen aldikot zikusten dira uh, film egile batzu filmak eginean, hemen, uh, ekoiztetxeak ere sohtu dira. Uh, Elkarte bat sortu da ere profesionalen artean, zukugailoa izenekoa, pixka bat justoki zinema emendik egiteko. Eta, bai, hori guzia euh, ikusirik, erakunde publikoak ere oartu dira, bai hori euh, Hor, bazela zerbait gertatzen zena bai. eta sektorial agundu behar zela. Oh. Ez dago, kola ikerketa ere abiatu dugu. Gain agusi bat hori dela. Ekan eh? duzu, zuk parte hartzen ma duzu ez da kasolitatea. Ikerketa bat egin uh, duzu. Bo. Zira bakarrik, zurekin batera Ramon Zailo, Patsi Azpilaga Josu Martínez uh, izan dira. Uh, Nolaz ikerketa hori egin duzu eta zendako zuek lauek? Ebe uh, ni uh, ni bador la bat egiten ari zela, justoki gai urren inguruan eh, uh, euskal zinema ipar euskalegian eta urua hizkuntza gutzituetan den zinema jantzian eta beraz segitu dut pixka bat bete genuan gertatzen ari zena dinamika bere guzio horiek etagemetan nintzen ere hainitz bai profesionalekin baina baita ere erakunde publiko zenbaitzzuekin, eta beraz ikusitz progresio hori erakundeekin be, sortu da proiektu hori ere ikerketa orokox baten egitea, ikusteko konkretuki zer gertatzen zen Ipa Euskal Herrgian. Eta aski naturalki beraz nor ikerketa taldearekin hasigiralan hori ere ematen, nori ikerketa taldea da ehatxeuko uh, uh, ikusentzunezkoen, eta izkuntzen artean lan egiten duen um, ikerketa talde bat, eh, bon, beste gai batzuen artean, bainan uh, gai horiek ere. Eta hula, uh, eta ere iduritzen zizalko, niportanta mugaz gaindikoa lotzea uh, diagnostiko horretan. Eta hula, lotu ziren ere um, Patsi Azpiaga eta Ramon Zayo direnak, uh, bat uh, ekspertak... Uh, egualdeko bai, zinemagin zan, uh, politika publikoetan uh, ere bai. Ala, ala ere, bon, Josu Martínez ere gehitzan da, baina zuena uh, gelditzen da uh, ipar euskal erriko zinemari da, eta euskal zinemari bat errik edo ez bortxaz? Eus... Ez bortxaz, uh, bon, ikerketak baditu ditu zazpia tal, uh, lehena ekanen dugu dela uh, Josu Martínezak idatzi du, gehen bat bat uh, eh uh, historiari begirada bat egiten dio. Aur uh, janai baita egiten dula piskat ipar euskaljiak zer lotura ukan duen zinemarekin urteant zehar, ez bakarrik euskaraz delarike, baina uh, ara nola izan den uh, zinemarentzat uh, gaia bat edo zenbat filmak eta izan diren historiantzear. eh uh, ni kenaldetik egin dut ipar euskaljiko diagnostiko bat. Uh, emengo eragileak nox diren uh, aztegtuz, uh, bai euskarazari direnak, baina besteak ere bai, eta uh, patxiaz piagak ekajidu uh, uh, egoaldeko sistemaren uh, begiez, uh, begiratzeko ere uh, zerg lotura egin egintziteken. Eta gero Ramontzaiok uh, berak uh, ikuspegi horoko jago bat uh, sistemaren inguruan, uh, ikusentzunezkoen ekonomiaren inguruan, eta eta zinema sektorearen gauhegungu egonken inguruan. Eta beraz, denen artean, gero gomendioak ere idatzi ditugu. Naibaldin bada politika publiko bat plantan eman ipache euskalegian guk gomendio batzu egin ditugu. Hala, justuki, zukera iten duzu, diagnostiko bat egin duzu Diagnostiko bat egitean nola lan egiten da? Zerri kaso maiten da? zenbat bat film, zer zenbat diruz zer nola iten da diagnostikoa? Orduan, hori uh, asieratik guk uh, uh, erabaki dugu eginen ginoela gehiago ikerketa bat uh, kualitatiboa, kontitatiboa baino, uh, zergatik, zenta, uh, boa jazuen ezberdinak badira, deia huartzen gira ez direla, oraindik uh, lujaldea ez da nahiko egituratua zinema sektorean, uh, zinez datu kontitatiboak uh, ukaiteko ez, ez dira, uh, Ez dugu jaitenar onen beste filmeko itzia da uhtero, onen beste ikusle badu, eta hori guzia, hori indik asierangira, beraz, zinez ukaitea datu zehatzak, ez da baita pertinentena. Eta bestaldetik, zailada ere datu kuantitatibuak ukaiteaz, eta gauk egun Ipaj Euskalegia ez da ere... Uh, Etzen orain arte bat ere inbertitua politikoki, adibidez, zinema sektorean, jana dut, eta beraz ez da datu zehatzik uh, uh, lujalde hori iberesiki lotuak. Eta beraz uh, gehiago metodologia kualitatiboarekin ibili ibilinaiz, jana baita uh, elkarrizketen bitartez, uh, bai profesionalekin, bainan baita ere uh, hainbat bilkura eginez uh, beherakundeekin, uh, a, galdeginez ere uh, datu zenbaitzu adibidez um, akitania begian alkari identifikatzeko ziren um, uh, lujaldeko ekoiztetxeak, eta gero joaiten nintzen haien ganat uh, Iakiteko egiten zuten, zertzen beren xedeak, erronkak zertzituzten, eta hoja. Gehiago kualitatiboa izan da, beraz, diagnostikoa. Kualitatiboa, gaiten duzularik, ez da filmaren teknika, edo da gehiago, ara, gehiago zertzen. Ez gira bat sartzen, ez gira bat ere sartu filmen edukian, eh? guk guri interesatzen zaikunat, da jakitea diren profesionalak, Uh, nor diren eragileak uh, zer uh, baliabide baden lujaldean, zer eskaz den uh, baute diren ahemanak eragile ezberdin orien artean, nola integratzen diren ere, uh, frantziako sektorean nolako ajemanak dituzten uh, egoaldearekin ere bai, benen ez gira sartzen gero uh, uh, ez dugu egiten film analiziarik adibidez. Mm, vai, vai. Eta orduan duan zer ondorio nagusi ateratzen dituzue zer diren indahak eta ulesiak adibidez? Uh, Beraz, bon, zaila da itz gutitan esplikatzea, baina, um, eta hori bon, eginen dugu justuki elduden hostilalean, baina jaiten eh, alda dela eta baina ja, danik echan dugun bezala, eh, baina argi bat dela lujaldean gaitasun gorakada bat zinemagak loan, bon, adibide bat zuen maiteko, ekoiztetxeak uh, sohtu dira, hori e, biziki importantea da, eh, nahi bali dira uh, filmak egin ekoiztetxeak behar dira, Uh, bon, ikusten da ere adibidez kanaldudek ahal behiak bat dituela ere inbertitzeko ekoizpenean izpenean, dokumental gintzan edo filme labo jentzat, hori ere horretan uh, uh, ere bada gaitasun gorakada gora bat, antolatzen ere hasi dira, erjandutan bezala, zuko gailoa elkartean, eta ere badira uh, bestelako gaitasun batzuak agertzen direnak adibidez uh, uh, animaziozko studio bat sortu da ere uh, miagitzen, Eta, bon, holako hainbat elementuk erakusten dute eh, profesionalizatze bat bat dela ez, hori da lehen gauza, beraz, erjandaiteke, eh, eh, orain dela pixka bat momentuan ari bali madar sektorial agundu, eh, momentu egokian girela. Eh, Atik eh, be, orain dik, uh, gira, zinez, eh, frantzesa zeh haiten dela filiek baten eh, batetatik, eh? ez dugu, eh, ez da, Ipaje Euskal oraindik... Eh, Uh, kriztoin indaja ez ekonomikoa, inbertitzeko uh, ahalik eta um, oraindik uh, ahalak, oraindik apalak dira, eta beraz uh, gira batean unazkenen behar den uh, uh, sektoreari bultzada bat eman edo lagundu pixka bat uh, justokik gaitasuna oraindik uxunago uh, uh, uh, joaiteko ez. Hmm. Eta uh, guk identifikatu dugu ere uh, mugaz gaindikoa gauhegungo konfigurazioan Uh, zinez um, abantaila bat izan zitekeela uh, koprodukzioak beti eta gehiago egiten dira uh, eta hori izaiten aldela indak bat, uh, gainera turbiltasun kulturalak uh, eta hizkuntzak uh, ejesten duena hmm. hori izan daiteke bat eta ban, gero badira bestea imat gauza uh, mainan uh, garatuko ditugu an ho Oirauntan gomendioak emanen dituzue ba, utziko di, utziko ditugu Ostiluntako e, gasi e, lenik e, edo bukatzeko bekegan ostiraleko egun hau e, zatitua da e, azki programazioa da e, lekua amaiten zaie hasi e, begiei e, gazteei e, filmak egiten diuzuen gazteei gero ba, izanen da, a, leku ere e, esperentzia aukan duten filma eggiek bereninitza emaitenhalko dute nolako egun izanen da Uh, bai, uh, hori da, be, uh, egia da bon, uh, guk uh, gure ikerketan hainbat ahlo aipatzen ditugu. Eh? Sohkuntza, ekoizpena, formakuntza, edapena, sinema gelena eta hori. Bai, nahi, hori uh, egun batez ez zinadena aipatu. Uh, beraz, fokoa eman dugu sohkzailean uh, eta filmegilean gan. Eta batez ere, uh, euskaraz uh, ari direnen ganez, ez. Beraz, goizan... Uh, izan zinez sortzaileak izanen dira gehien bat, bera zer janduzuna inguru bat uh, uh, lekuko filmegileekin, hor izanen dira itziar lemanz eza oliar jinez, inautkaztaine eta maia ikribarne. Eta ondotik bielkarrizketa uh, safinebu bayonako filmegilearekin eta uh, eugen girenekin bera euskaraz egiten ditu filmak nahiz eta ez... Uh, Euskalduna izan, eta jatsaldean uh, Bretañako ekoiz uh, lebat eto da, uh, pixka bat ango, angoa aipatzeko berak hakelaje uh, uh, koproduzitu zuen, eta finar izen, bat izeneko bretoierazko serie bat ere ekoitzi zuen, eta gero eguna bukatzeko, uh, banguk uh, gurea aurkeztuko dugu, eta gero proiektioak izanen dira hor... Uh, haipatu ditugun film filmegileen uh, filmak eda kutsiko ditugu, diguna abukatzeko. Fred, premer izanen da, ebreto inelazko uh... Sok hori. Bekasi, besterik ez, itzulia gina dugu, tamalez ezin gira gehiago luztatu goizunta, maina, gomita luzatzen dugu, biak beraz bayonako uh, agten uh, aretoan izanen da, goizeko behatziontan, agera arekin asiko da, eta txaleko bost, bostak, bostek diak arte eironen du. Egun ona pasadeza zela, onztira eta ondoko egunak agte zuri. Mineskar.